Ikusten. Gure baztek naturari eskaini emanaldi bat. Egun on, gure baztegak emankizunean amikuzerrat joen gira aldijuntan behauserat. Bhause, Ezaguna eta ez ezaguna, biztan da egitagentzat hala da, baina bide nagusietarik bazter dugu. Oai donapareutik bidasunerako bidean, hor ikusten da alako pankartabat, han, eske jalderat, oahe eta ratberuz baiteko hor, dugu behause izena. Ahutako pajean ere, hor dugu baina bide handiek ez dute kurutsatzen Alaína ere, do na politique esparnela eta le doana, ere esta beausetik pasatzen horre de, han mehiniko mere jotana, laintsako hor ikusten da ere beauseco bidea nun diaridan. U lecola beausec badu biciren itxura eta ere oficiale frango Eta egongo egunean, uh, antxuhiru egun bat uh, bizilagun ditu. Herri hainitzez inguratua bezala ikusten dugu, eta hor uh, batitugu pahasta bat, egi eh, egan, eh, hor, lukuse, altzu marta, amotze, uh, zukose, martxuta, garruse ere lehen anzuetarik du. Uh, horik ere tipi batzu, uh, amikuse guzia bezela, gokantona menduan, hainitze tipi hola ikusten dira. Behausek, uh, izan du jendea, iniz gehiago, e, franziako berrebolizionez demoran, mila zazpi unta latanoita hama iruan, sei ejunta hama iru lagun kontatzen zituen. Pergoi urte behanto, mila sortzi unta juita hamekan, oino gehio, sei ejunta latanoita hamaak. Mila sortzi unta berruita hamekan, sei ejunta berruita hama sei. Mila behatzi unta seian, jadanik apaltze bat, bostehun uh, bizi lagun nun beitan. Zegertatu da, biztanda, diendia joan, hor ere izurriteak, 1200 batzean oino apaltzen aida, lau egunta, iutanoita bi. Bainan apaltzen da gehienik, bigarren munduko gerlatik landa. Hala, indan ikusten da, 1200 batzean hamalauian, hor, lau egunta sortzi bizilagun. Uh, Hamalagurte, behanto, iutanoita sortzian, hiru egunta, berroita, zazpi, kusten da, apaltzea beti uh, ari dela, 2008an hiru behun eta hamahiru jende eta engeunean berreun ta hiutan oita hamabixu hiru behun bat inguruan beraz. Erdiratu dela jendia beraz berreun urtez or, ikusten da. Behauze ezta leku menditsua, patar gorena da kurku mendia, berre honta liutenoita haba mi metrota, no? gaztelu bekiran gotor leku zaharbat adugu hor. Dura ila, ilumila urte hor atarbetzen zirela erritarek. Notake isusen noren kontra ere. Behauzen... Uh, plaza bat dugu, erri ennitzetan bezala, burgu, deitzen dela, egia tokia ennitzetan bezala, usta itzen, ahi bezala, eta plaza horren inguroan, Eliza, pilota plaza, dortugo ere trinketea, ostatu bat ere, eta jondoni Petri Eliza, behauzekoa, mila sortziunta, oita hamarrean egila, ezain aspaldikoa da, beste baten odeskatzea eginduena, largoi metro goratasun, banan beste, behauzen, eta erriaren hedadura dugu, Hameka kako 86 kilometro karratukua, miraz, eh? Uh, aski eh, handia, minan egia da, mugak iztirela aise ikusten, amortzekin, eman dezagon edo hauzdoko herrien artian. Hora, hor dugu eginen, egun uh, gure bisita eta biatuko gira bistan da herritarrekin mintzatuz. Eta sortuko gira lehenik uh, plazahan hor dugu Gabi Txibarne herritarra eta hor oh, bat txikitzen zuena. Eta ikusiko e, dugu mesela, enitz herritan uh, bezala o, statua, o statuak, herritipi batzen o badu lanik bizitzeko, eta boa, halako, irundura zerbait ere zenta lehen lehen herritaruziak biltzen ziren. Behausen beste herrietan bezala, bako bere alde otte. Bizkaiako txikodetuko azkenean estela has egia hori dena baina lehnik gure solasa gabirekin Beauso ko, ba ostatiano, totu stato bakar dela, ese Gavietxegara. Ah, ba, ba ba ba, hemen. Emen euh bisitira, emen, emen sortianis ni. Ah, j'ai pas dit emen no stato tan da ici le là, non. Ah, ba, ah, ba. Danik, emen sortianis. Petit danis, emen l'anian. Mo, emen si stage ko les reco, un hor euh Elisa, plaz, pilota plaza, tringheta media e ostatzia. Ja, eta ostatzia. Trinketa ere ba, trinketa ze okupatzen gira. Zenta eh. turnoa ditendu nikian. Ah, Emen norari da pilotan herritak, menxatzen dut? Ah, eez, ah, eta urrunetik ez dutzu biziki eta palantxan, eh? eh. E La trinketa, eh. oi, normala edo, klassiko bat edo, dimensionaletik edo trinketa? Ah, ba, trinketat, eh. oi, oi, oi, dena. Eskuska, ez, zamestez, ah. eh? uh, oi, ontsi biziki... Ah. Ah, ben Hawaii eta estela ikusten dira ostatu guztiak hasten direla erritipietan hemen ba aussi gendiak sentatzen dute bizikleta da horra biziasta bishyaste. Enfin biziastiko ah, uh, ouais. ouais. bon. Shenak lana bitziena mestalde besteinez couplet de subiszenale hui eh ostatu atetaike hemen kanpaina nes hitu. Bizitzendia gende genik hemen do. Bon Uai, etzu bat lehen hau bezala, lehen hau batzunien dia, mezatilanda eta batzun bizkillendea luzenik, bena guai etzu gehiago niure. Eh. ostatu bakarrik, jateko amaitu ziren? Uh, eman du, jateat, ah. ba, eman zit, uh, urte, ah. frangoz, bena guai uh, erretratan eta, ah. eta eateko haut bakarrik emaiten guai. Eta e kurria aztekoa bada, alere, ala, bibizia aztekoa bada, emene, etxea, doa? Uh, ez, ez, Sss sss ja. Sss sss. Ça dit c'est pour y aller itinéraire avec tu accès au service public au batch dit là. Bah, hori, bah bah bah bah bah, la bicyclette vient de l'usuaire au caseta entcheka. Et voilà. Il y a aussi des la semaine. Voilà. Eta no, da hellu noch balki herritarak, fern? Herritarak, herritarak. Ezti da hellu gizan bat zu musiena atzalean, edo? Eh, se, se, se, <laughs> lehennau bat zuon hori, guai finitzu hori goro. Benada abist gero? Benada handia, ja, ja. Bla, ba. egia, eh, paska, bon, oh, ez zu bate lehennauko bizia. Bate, egia, lehennau, heldo zitzu nahztirietan eta biziki do-na-do eta etxetan. Ja. Odean biltzen zitzu, eta jo, egoitean. Ja eta mesa ezta igan deguziz genelazioa? Es, es, es, es, es. Eta jende piskat, menturaz? Es, meza tilanda ez segitan duten zu dena gitzat, otuan txarzen eta partitzen, ez zu bate bate. Es. Bon, es. Udan, koetia bauzu, bon, gasteke itentzia eta turnuat plazan, eta horreta ne palantzan, eta hordian bauzu moemendo aminyat helduzu. Bauzu, bon, oui. alele, erikoplesten... Euh, Dutonena ira, sendua ahaitka gureta ed zatik geruливо edatioa. Duen beras Jobilla Hiztu kitaыеen中国a ia�a. Erlare di guztruwaレendam �� KatteGet cost getunen dertuan askan ber나�era ridexetara. Guret horie ezakizi du guztru écrit Zen Seattle mirla izan dengara, suderak04 min bala indert 주세요. Konientakko leve izan dengarra edera osabotu dia guretzen dengara metalza well. formalizan eh? jokolde. groupe Bena, ez zata zuhiduri, segitak izan den. Badilea erri honetan, ez jit rurro de la Kovatsua, ez jit de France, ez de France, me izan zu, nawaiz bigatzu bakarik. Gizan den gouti, ez da, ez ta turizma aleku bat? Ez, ez gitzu hemen, minat eta... Et dit ya te ge zu hale. Ba, enfin, ça ba va ba, se gouverner. Mais va ba, estabider andi ta le. Et soudiandian SS ordian. Alle avantel badatu qui tranquille la. On couche un petit. On couche gitou et ci uri. Bacchiamba. Eh. Bacchiamba. Quelle chose de ravita. Ba, hein? Oui. Il ramène placenta ontale que t'en la beritsenalidi la bastra. Ah, Melianora dit sou, bah, ba. t'en c'est sala ederpat va si unique eta jo meriare beharzi dena jabe jitzen ziedena. Eta xala hori tanze izanen da. Xala hori, ebe... Xala da izan da. Voela, denek, denek eta baliatzen alko zie, no. gaztek, no. eta uh, kojalare, bat izi kojalat, he? Eh? Kojalat. No, ebe xala horretan, ege peticiuneak, ostia bauzu uh, klikare, Oare, iako ez gau guziez bauzu, repeticione ator. Chala horta. Gero ez dute hartzen, kafes horta. E, euh... ez denak antitzi. Bako txan. Soba. Bo! Ah. <laughs> <laughs> <laughs> Dei bat emene eh, ginen dogo, <laughs> bilditzen dende batzu. Gainzela terrenen eskola ere ez da, gehiago uste? E, zoare, arruta joiten zo. fe, hane, pol bat zu arruta nuai. dira eskola han bildia denak badenak ba bai nagidu amozet basu ahunta amozet marchuta beauset es beauset ta laitzen ikustere hui eta zeraser astu aba ba eta Batea gasteria bat edo gasteik edo... Etsu biziki haujik. Es, es, es, es, es. Auz, itu likatiko zu eh? Bekiz... Lika hortan eh? eta... Ordean, klika hortan, bauz bat, kika dejau zu, bauzu gaste frango, ah, bena aizu egitako haurra eta heldu zu. Ah. Eh? Etsena Etzen, ah. momentu eta semen behauzen forse baske de la kortan ekipa bat, da semen behauzeko ez edo... Eniz horieta, uste dut, te lai espaldi, menturlazat? Berroita hamagurte behar bat. Oh, jesus. Eta huai ezta gehiago lako ekiparik, edo, soka tiraan. Ez, ez beha usen, ez, ez. Ez, ez, ez. Oli ero antzua. Ez beha usen, ez, ez, ez, ez. Bua, odian, hemen... C'est régénale là elle est eh, mais je ne ne savais si de là dans gauche ambitiage pas que chabé détokian est eh, eh? là Voilà, bacochabé détokian, ah, bacochabé lañiane et à ah. anegianolausué ah, coachabé eh. ah. ni chatarsem et en ah. Merci noquerbe da gin RS uh, et batzu plata berici batzu gens de biltse comme edo couscous negian luna Es, e es, c eta gendia kampuan laniena idare, usteo temen urunere batzutan, eh? ta... oficialiak eta... Oficialiak, bat, uten zu costa dino, Eta ba, ordean... negian et zuaizze. Eta gombiak piskabat eta... Familiadienak eta... Eta laburariak ere, utenaz amos bat laburari txedira da emen... Ba, le, ba, ba, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, <coughs> ba, uei, ba. Kuakon egian kalmatzen zu, yeah. zua, leh? Ez ozoin aritzu, ahate bena, eke, zu madira hemen. Zu, ez, ez, hor, baino, zu hor, dena, eta ez. Oh. Hola, geroa, beraz, eh, behauzen dako, egonen da bat, e, piska bat, ez eh, dukogaren hutsa, bina, es, es, es, es, es. mundu orta, ez da berbada huerena, hori da. Es, es, es, es, es. Eta, bon, zer, herri batzu jale uh, bizi dena, paska bauzu bizi eki asociamendu, akizu, kika ba, ba, ki pilota hori goro denak asociamendu. Hala, mratasunak eta baba. Ba, baina. Hain dira, gara hori. Egeven hartian. Ba, ba, hori, hamerzi. Eta, lehen, ba, ebiti ostatu ezen, hori goro batzi beren txalak, beren oh, uh, komritzen zu hori. Txiko, ya. Yeah. Galdekinen, ba. Diego, zer sindako eta... Er, eh? di mergutzi, ba, ba, ba. ba, ba, ba. Pesta zeite mergutze, noika urtean noiz... Eta ginten dira, ne man desagon urte ondara di buruzari gira... Gizena urte urte atxeko pestaek, edo tabarako eke... Es, es, es, es. es. No. es. Demoran entitzi hori goro eta eh. pairiak eta iten gintzin, eh? Eh. Ba, ba, ba, pena hua, yes, Wait top eske afari eta ez ta menuetas badamen ja eta hori emengo osadaori da e ko, bire, sirik, bo, kita, bire, gozada, ba, el -ba. foie gras ba, ba, ba, ba, ba, ta sa va bada bistan da denetan bezela ba, ba, ba. shérikia ta ma osu Zometzu, xeimiak eh, eta bestala itentzi eta um, xaltzentzi beresitxia direktu ki bakizte. Zare ah, batzu gira batzen, abonatu batzu berri eta jenderi uh, uh, balo ditzen da hori. Uh, Lez amap, amap, amap uh, uh, uh, ba, ah, bah, bah, bah. benagio ditzen zi, partikuloa hake. Ba, hori horretzen da, bera, bera, bera, bera, bera, Abonamendu bat ezela ez da gazti ere hori. Ez, ez, ez, Amade, ah, service de la cap, qu'est-ce qu'elle Ah la goncen, elle gache la goncen et va. La gondou va disi va. Castier de quartier la gondou. Bah, ça va, bah bah bah. Donne qu'elle gariquer une tiret chaud Bon, mais Gaville mischer, tu bon, agian hein, la da, coda la terre, c'est ta tour, ouais. Ouais. Eta da epatzutugu mesela astapenean, ten taldia da nun bit lehen go behause oaikoarekin komparatzia. Lehen go behause ortaz, eta kambiamendu eta ze geitzak izan baitira mikusten beharada beste batzutan baino gehiago. Hor gure solaskide ditugu jergmen eta petan eta duan egira haiekin goxuan mintzatzerat behauseko gora behera batzuetaz. chimoteniangira men petian et germain duforekin behosen behose tic appartement et duplicat quartier océan à chestnutville de yon joan ki a eta askenean diferentzia daitezke heri bat eta qualo beste qual elisas mentoulas non oh no les hommes sont viciques ici au heri a heri qual Apperceva vostra geritanta dame messa Elisabetiana che lo vestian faceva la cena di venerdì Nico ascoltare vista i tintanti se c'è ne ha solo la messa va mamma e veghli tac Appesante permissioni anche noi che hai studi la ore che ognuno la sta consumando Bistena, so, baur, bon, la, aurrari, sorgzende lag, aurrari, gelitzende lagetan da, bistikusia. Bai, bai, bai. Eh, obriatia. Eh, Guk, eh, eh... De haten, dembora, de la, aurrariak nola idien, e, eh, kese, ha, izan. Ah, bau. Bon. No, bau. Esa, tu, tu, zu, so, kamien doaini, zemen, mishtan da. Ui, ui, ui behiak ilan odalean eta baiko zantzulaik hiru ilotakoak ilan guk lau ez iten gendina bihoren ez <tik> Na ez zu bat egin, zati hau. Gu, eintzing hau zahandeik, brauak goitzen hamalau hau, horiek, zazpi. Jarmen egin zazpi. Hamalau, ni zazpi egen ha? Doain batekin mera 7 garnak beti omen seidado. Tagia germenek eraneko. Ukan moanai ipi hilando iga mm -hmm. be. Ah. Bom bom no, so. you know, beste defensia undiba da, laborari, I needs vasela de Morabateso e bicicletio. A ah. presenuestes di la verita marte. Perita o veritamar. Veritamar wate zum wersen. Hap perlauen txate bizitzenak, eh, ekipiñoak, bizpahiru behi ikilan, eta... ...haundienak ez zitzu nahundiak, eh? Huaik aldean, benna. Huaik, hamoz, hamasai. Eta ono ...neetiz, boi. Hori behau zen, eh? Ba. Lurak, el gartu dira, german-german horita izan zen, hemen, edo? Ez, yes, ez, yes, benna. German-german batzuk guztia ikilan ondo ke quero santeta ba quiero hemen esta mendia esta ordokia ordian certain uh, belara artos es sirlaengo masculina belara behi ba le nao u beburu uai 50 Be hitanoi latanoi na ordian Gauzak urte gintzimena, entzimizikien pleatzen, etxeko zu etxeko, etxeko uglitek iten gintzien, ukeiten e, hoita, zazpi, bikiloko, zakva doginako. Etxetierak sinisten ara Ez, ez, Ba, gugala etxetierak berdin zu, ne? No labisi sene jendea. Germaine Soleil, elle est bien star ici là, Ni a zu ja, herria isukoa. Ba, ez dagongo ere. Ez dagongo, es. Be, gauza bera, eh? Han e, han e, hanbauson gehiau etxetik berba zen beno etxe arau. Da guheta egintzen eta bo bici pekiana katanian manera berzion, eh? Etxea beamskia, handiak, akamdiak direla, beste toki batzutan konpatos edo ez? Etxe, eh, no? etxe mm. gorputzaren antzu, no, no, no, no. ba, batzu etxe hamdie ba, hemen. Eta be zen partikulazki batzu etxe handi... mm. gorputz honekoak, eh? Mm. Ba, ba, ba. Jo, argiak ebasitzen eta hauie batzu etxe zumaitetan, argiak bakarrik bat ez behik, hauie hor topahan yak ez Arrundt kamia da egiten Eretien demezela espesializatzin da jendeak gauza batetan. Ba, ba, ba. Investizazio neak itentuzte laik. Borxaz behaute hautu batin. Ez ten sobera gostai izan. Ez ta sobera frixik itena hal. Berbita jo heldu. Biberuta. Zene dozizik? Bago, katol, sotolibam. Zerretien zen Sí ten. Esak, shon eto sea, eh, rekaekin ta, i santelaik dona pa leuko. Ba, esto con ah, hambre de revolución, lurberita, gorita. Rekaekin, sí, como ça. Bisi que e andia. Bisi, si, si no la missi santot sie menolek edo. Dei, al agua eta. Mal -mal. La, hau jainei ketabi urte aktoreko ta doblatositeo zertzen bada denbora bitiren halede bertsen ba dirua non bitik jali uh, mai lege diru mai hautu sailak bat e, Masinak ezari eta batek bestiekarisiz sosas hartzen sartzen bada makina ke ezari ezari agi santzu lamain aizetzeko ta gehiago inteko eman azteko gehiago Hiten zen, bo, hiten da, hartuazitakoak, behastu dira jendea, piske bat, edo, hala izan da, hemen jendea, edo, fen, ah, so. izan du. No, no, tu bat urtezin du, hoi bat urtez. Da, da, ah, ba, difentzia bat, hartuazitakoak, bai. Meha ge, hartuazitakoak, hartuazitakoak, eta ahate alkatzea. Hori, hemen em, gogauza da hori, ahaten hori, eh? Ba, ez denek, eh? Amik, Amikuz eguzik moa, es, piske bat, ez, edo. No nekite. Ikuzkoia ginduzobe dira. Da, da, pasai benoio etzian, ta bai on dutiago. Da, no chal senza nomi eta gio le grossiste eta landesetatxe Paris, chez l'abeillerie, ta eta horiek merkatietan eta hat emanezen hartzen tsizen beren klientak intensitzin holak war. Da a 4c bon pizka belesia da hori ikitzen zen lehenago ala ikasitzen edo bo ari rikartera heldu da eh eskia jartzen da ba ba ba alaban momentu autoditi autenaka ta bestatu ke zalá Dere da mutala. Eta hau izan da horan egitea? Ba, bizi ez zume duktez biziki lan duzzi edozun etxe, eh? biziki lan duz. Eh? Ba ba, e, unsa saldzen zitzun. Partikularak eusten donapeluko merkatean eta etxe heldu eustezat. Eta hak lan duzza handia intzi haraik egen borataz. Ba, ba. Beti, Laila Borantzan, misten da problemada beti sorsik estela, eh, sorskak bilik da hori zen, horiek artzen zin, etzorazan? Kio guai Zumeitur teguntan Estea eta Biziki gaztu Norbera txekatia <gibusio> Filosofia be, puntu Bartian sartzen gira Behar <gibusio> dina Behar gabea be Behar gabea be -be Erran eh, eh, edutai gazteak Jorratzen hasten girela Erran eh, behar dira gauza hotzu Menturazaz Boa hon Behar gauza Absolutu ki Biztan dena Gutako ez. Wow. Bi linea zu, ne dizu zeko manera. Menalele ah, bicia den go txotasuna eta txarden dela untasuna, ke ta. Ni ueki gitegi bai banai, eh? Cantorebe risciarma battuan. Asterano o Guek Baak E sue bad İsar eldesa Essti ta şu nezmet ya Goshuashi da tristataça. Yaugen koaren providência. És de Abodão dia. resumendo o verik gauschau sido sortan chartu gabetarikan batocade Zau te santziren, maite azure penaneri, maite azure penaneri... Amon diuzko, kanto famatu batoren zundugu, lusaide, en Val Carlos, galasiko herriai patzen duena... Amondiozko historiuek ere egiten baitute, herrien bizia. Bainan ez dugu ahas hori solasa. Segite zagoen gure txulia behauzen, gure solaskide ditugu, germen eta pekian eta hor uh, dugu bistanda, aipaga ihan beste gauza kanbiatu baitira alainan herrian. Eta fitte den urte guti bakne ba, an, animaleko kamienanak zantzu. Eta fitte? Eh, Gendia eh, zu eh, eh, denak garrike ahalizan. Zu <coughs> haize <ege> garrikitziare. Eta <coughs> fitte baste jene Eta ba. Eta ba. Eta ba. <coughs> eta ba. Eta eztiak eztite gehiu hilir. Joantuko lan girena peit. E, e goala. Eh, eh, voilà. ba. ba, ba, hori bena fitte ...bizikifiteta hori dian, jatikitzeko anpronta geta... ...deu baga gukaiten gizien, etxenein dobuagak geta... ...hapatzentzini... ...aztia horren diteko? ...aztia horren diteko? ...aztia horren diteko? Eta, bai, zuten bai, zuten laburantza ez zela eskolanikazten eta eta hitu zi holako ikere, xeura ere ez? Ba, kotxe ez zuten dizi, bai, ude eskolanik dira eko eh? eta laburantza hartzeko zela eskola honin beharik. Eh, e behar, eta, bai, zuten bai, zuten bai, zuten bai, zuten eta geroa eta geroa eta eh. geroa. Hordian, epoka hartan, ah, lanunza bah, minyak bazian, alaike. Ota, zuten so, germen, ikanenak usto, egoa. Eh? Indonesiaут zulizi z��ranchat guztiaia ikatesia Nekajio, Gatiaa Aztekoia, Dolinitaadan Bal subscriberioa. Enya na ze Podcast baldur homenia izau egarra ertsiltzen du polituko tuęga U Pode AUTZE patu ilawatze hauskig zuten U BUTZI nesun eleganinako badune za guztia Umka ben Shirley ukaiten tudy de document enfin sait la sécurité boka la nada así beti eta gazte moral mekanizar seco i ani sin eta Dano no lencasten zendemoran no, ofizio baten, no, naiz laik some nice to read. Ke anei ja za ni zenba maestrot oso, ke ja zu Ba laugaintan bai Den, mutila, do, e seco, do, a la laborie hecha también en Brasil en de mutilak edo etzen la consecodo anagico familiar se macarica. Mutida alert. Ina die la sume pute lehen traktura keta esartzekilan bisiki eta intzi bihasuen artean lehen traktura nei elgar la centesien traktura eta bon bisiki kono abiatzu Eta plat eger ez bina? Behag hala, hala, <todicenola>. eta ba, eta ba, eta ba, eta gio, ezun eh, hampeste 8 hota iten, guai bezan bat ektara biziki laborarik egiau izate egin lan, ezun hampeste bako txainak, hori bo eta gio zu gartatu etxeak usteik lan handia wak lujak eta gio alak kuma inazten zire sumetadiz lan... Gero eta gero eta gero, gero, gero? Gero eta gero, gero, gero? Gero, hori pratika da, zutretea bezala, hola, hola. Gero, egin gaztua batzen, alder ez? Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Berne psu... Ba, ba. Bená, je na hudy šištýma, jsou baterický hudy, tým jako hudy, ještě? Dělou dítě. Měl ten je, která nechálel, že tam se hlavou a rádičo. Je ta je, tak je hrdi je tam, měl Contrari guagur, alaba huzu etxen eta mm. eh, senakai zaku zu cooperatiba lanian, jo eitzetari harri huzu eta jo sumen eta inaztena alakima eh, memento handien zeit eta bena biziki berak egiten eta da. Ah. Lehen, ian eta nion beharri, natsolutu diandia saik handia zun, beharri hau zequbat zehure, beharri nahi, zin beharri Halo, eres hashtag esto lana la mozzen no, hoy da. Dice que ya o le quiero. Es faladigo ya. Bien, dice que ya bastante. Luego que ostete bien. Dice que un carro luego que ostete onaneta ha chaoisanique. kargakei kargakei hoe se seta la MSA horiek assuranceaketan benak biziki kari dutzu mo biziki kari dutzu seda eh, pre le, se le revenu, la MSA 43 43% 43% nek revenu bizia dela kanbiatu hori daarren mendeko kanbiamendu handiena bendeen azken partean. Lehengo hoska gazteak ha familiako prestatzeko ere egiten ziren deitzentzen uhburugoa jaurtarat, josten ikasteko eta etxearen entretenitzen eta bistanda lagunekin gauza inintzen ere jakiteko. Or dugu bereiki solaskide biztanda Germen gauza hontaz. Zangre beno jo, makro ditentzi, etxetako sartzen denzik eh? Ba, maxina lape, eta komitate, dena prodeikilan, da hori dena gure abadiatzu jo. Lehen iten idim nogei jo. La horiak ondo garen datzatzu, bon, tzertan pozo indatzen dute, bai, esektizidak. Ba, bau zu egiare hor, zeiten alda. Naizia... Gacu ei hiceул zvi também ago. Gacu unizézko smoke death, urbizMecila marchen, 結u ultramontzorio. Eta contamination è bemia... Haero dugo elsiva? Eta nahi eu eko yekena tengo la besteierak baigona. Hocaron au dut bringtla bert deserve àner disabriera etserverat依 ko produe <parek> <oli she> <parek> ah, oh, horiek eta Lehena uezala imal ez ate buketa aukra du posibiltate morai gu kaino lartzeko eh. Batzak. Batzak eske ba. ai eta horiek muveti ebi kantsagona baina ana. Etxe ni fucsioso, eh master aferasen ba, oriren. eta Hautzaikilan, haiki eta eosaz eta linja ziuri jertitzen, eh? Linja ziuri jertitzen, eh? Hautz haiko hauza? hauza da, da, eta eosaz haiki hey. eta linja ziuria ziuritzen, eh? Zuitzen, eta sumetadiz, eta dezorreola leku batzua, aminati gelditeak edo, bena baina ziuritzen, egiazki, bena bon. Hori Eosha aztia gauzabatzen, gero behartzen. Uriana... La-chahri da nola hitu zan. Uri, la-chahri da nola behiz, baina frango fitellu haiten zu, ne? Ba, hori, hori... Negian, la-chahriak, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Eta hoztu egitzen huaiko urberuak eta errobinetekoak eta uh, latxarrietan uh, emaztiak hozten zitila, eh? Eta ez zela eskula juik ere? Eze tare, eze tare. Eta hori bortitzatzen helangitzen. Fu! Ena, bo... Eta aztean Ba, ba, azumat jendezen etxen eta azumat din zen baina aztean handi bat buketat, ba, ustean, eh, ustean, bat bat ba. Jo, jo, demora, kamiatu tira, maquina de naila. Mm. eta antzinamendia. Antzinamendia pa, ba, ustezit. Ba, ba. Aga, ba. mm. bisikilantza undentzita, ba. ba, ba. Eta ura, urai. Urai txiapa baina bat taque egiten da bistan da mende ondago dant zerikambiatu ten kam saindia dela mastenzia hori ah ba eta sautso sofia bo ai je eta jo etzengoa entertainment duta diatiko itiko manera keta ai je ziati sigarria sigarria gazare shaftusen eta eta eta gaza oala ngausta eta pentsa zelaintzagoa fite hartzeko ta orotako ba eh? Haukien ahtatziata, dena algeritzen gara? Dena, dena kamiatutzu ura, elektrika eta horiek gindielaik bena harritzeko kamiamenak. Dena krukraik gara? Ba, ba, ba, ba, ba. Horien patzeko behaik sosa, sarkasi, bizten edo. Gizunako hartzen ziren, mazten mundu hori nola kambiatzen zen? Haukien, du Gauza iziaria izan denak jortik, denak erretretak. Zaharren erretretak ez handia izan egin. Guaitazenak zentxeko lan txatu, ama buskat. Zuten ondien erretretak gabe, denak etxekoekin... Denak bizizitzun eta aitama seharrak eta arteko gaztiak eta haurrak, eta denak etxe etxeberian eta denak elektrikata eta denak... Bian, denak elgarrikila aba ah, ezun gausa beraien eh... beti dena kontente eh? oritzasauga ah, uh, besa oho oh. si aqui kokami ama naizatzu uai eh, oh. egetreta eh, orgilan denia vont baserren utena zu ta denenako ohiubita gero lania hartzen etzena denako etzen testimoni zik ere lehen eta ondo oh. paseres ere eskolduna asteari hortan egetretan dako al fer pagar zen al faire pagar le et tout ah, est pas bonita bere pena gau gauste hameste sudena kariotu non razin aside eh ah. egetretakoen eh, xartziak inazizi eh aiz, aizetia emantsi jartzeko eh, adixo eh, berak xaharrak berak eh so 29 eta behtehori Eta, bon, gio, wauzu beste gauzate hor, telatu te benen pian balimatida. Aitamak, benan apartamenean beste, bon, elektrika eta urata, etzu, berdin gosta. Aitamenako, ustean, uh, geiten uh, zu, kontor beretik, eh? Gero, enge unian, Seta libertate, s'indipendenza, independence teorisia. Ma che rogascia crede, tío, gastek beti hori pensa tutte, pensaolic. Si no. kere sobre ser gaste sin estelaik. Sa hori que tiene met interessante kere met. Ben orobata, ben. O gausa se uha. Que un de genan anait biziki utzes bena bo oro bat ba no denak yon sisotso tako ez gitzuno posibilidade ba ba Chavis. posible esan eta gaien bakarsumei batzu eliak kilamigirata bo etso ba kotxa be haizi beretik si, esari eh aminate be haizi ba era mandestaro sin kasia lo chiste lanseitzei zeusei sin sistema fiska uh, ba, bat da baziak baziak hon baziata iteniz ipo ala sumete ta gio beste aurrake heldu zula eska ta gio hor hon mitu ala ba bez bo ber agudia men ezusu eta hola estu kaldina behar balitz do, ola, edo hola edo konsekuentinen edo hola bena euh, bon ola, Mi sequadobre interessato. Bai. Ba, ba, ba, ba, ba. Io già sta che, ba. gari, che ba. vai senza eh? ba. fine. Ah, ori. Amtanto che E che a corria bagno dellaica. Ah, ah, ah. A va a psita. Goce della sicere senza così bistandarlo. Ba, ba, ba, ba, ba. Sta sta a gheria E fresak beti, fresa beti guztia idean. Denak kariotzen utzen izan izana ira. Etan, doela mendebatz edo xineste zera ixeria irentzela, autoak arribatu sirere, kontsomela elektrikago da kitat. Ja. Yeah. So di fusionen zera denia geia eta está la, eh, o sea. I sanzo hamar hamor ratokte hunago. An preta, bon, ena efratunia efratuna garrenatu zi dise ki hau bai bai si vafrato ona isu bai kontrariegoa journalak verdine ta presibagoiti ta hori josten ikasteko, ama familiako, ona bilakatzeko, ez? Hori ba, zen ideia ez? Ba, gure gazte den boran, eh, ban, xeuren etxena, uvroak kutxe, ez biziki, gehi hau eta donapelun ekolmenazera bauzun. No eta han, hata joaiten zitzun halaik ebizik eta gure bara hani biagitzu, eh? Ba, eta ba, onrek on basi nere, nu bit, ba, eh? Ba, ba, ba, ba. Uh, beti, kotria beden, uh, jostian gainetik, jatekoen gainetik, garbitze, ta uh, anisko gauza etxen behar, jakin behar intienak. Ba, higiena -hi -hi -hi -hi -hi da itzen dena, eta ba, osagagia. Ba, ba, ba, hola, hola, ba. Zenta nahitez emendere, bistetan bezala emastiak ziren, osagagiaz eta eritazuko patzen, Entranten. Eta re, eta re, ba, bisiki, ba, hake, isan zua ba, bisiki urtez zuna pelu hori, ta baxu bisiki ah, han ibiadenik. Uh, Dendariak? Da, da, baina hori behause mena guk ahan altsumaktan eta ez ginnian, horakoi. Eta dendari, ofisioa? Baina, bai dendari baina eta horik aguntagon berresbaktsen eta ba ba ba eh, sitzung, sitzung, takeo, ezziek, baketzen, ba ba ba bidenari baditzen eta hola etxetan hiltzen ditzun komunikatze edo zeiten jostena eta iteko bena berek etzitzen atzitzen eta langilei ge guk ezautuna zietu belsen ba basia ba lau ba benin bidenari ba ba karterianta eta ezta nego tentsio mi nola zen hemen. Benderiak eh, ba, sustean eta denako la langileak, Azti guztiko, aprendizan Azti guztiko. Oh, Hora, hortz aprendiz. Baina Azti guztien horre uten zitien. Ba, ba, ba. Ah, hola, la, hola. Hola. Ba, ba, ba. Berdin, berdin, ba. Istitzen, baiko komoditatiak, otto ekes, ah, ba. mobiletak. Enten, no, no zentuko jendeak nola kugitzen zen, fa, aipatian, aipatian ez da hori, gehla hondoko, Eta gastetze zelai gokoa. Oinen, ba, gartia honduko, fa, Unia sede dio bisekleta eta motobikleta ketabiatu ha nekin ki ta utuak eta aipat sintzinen dendariak uh, etsetxe ils sentzenaren seri hiltzailea hori bistan uh, no. ah, da seri hiltzailea aba horiek no. seri hiltzaileak eta etsetana es bisekleta naketan oraitzen men na kocha be dago na kocha be Ba ta io ez izan andana handiketa no ugudatu biga ah, biganolako, biga, cioè eh, familia che va ah, allora. Ah, ez tituna ni, bigaio gen. Es es es es. Haspi zortzileik. Jo, mesen hautatu gasteak jo intentzioan gasteik langile da etxeate, ah, fa ay, etsietan, ay, a familia urtean daia gehiena joanak tipiak garraitzait direte eta ama biotetan leoa ba ama idu ama lau azteno na trok ba ba bere mutik honako basen sola dugu hori ere soldadot joitia soldadot joitia ase nere zure kasernan olaite eugttti a familia nombreux dans la caserne s s Klasa berreita bostar, horri dena. Ina eita bezala, txuxen, eta etzin ez uh den joan, ez? Ez, ez. Ez den joan. -huh. Nesken nako ikusten, uh txikusiek soldado, etzen zehitzan, nire ez? Ez dena. Neska kelloa eiten zitena segit, eta uh eku -huh. zen iku nahizpageienak edaren baiseat eta ora alzaint zena seit beltu galere goi no goi baita za eh chekuendako tabetia ahangurara ahangurazki atalike ba ba ba basen lehen gile esena gile ampue esena le visa joiteko Jo betxe okay. etzikoten enakide honen. Uh, hola, dea, ene hizpano nere berezena jaekin. Bena, gio handik sumet uzten bidian etzen giko posibilt joitea ia eh. bezi de ditza, eh. No? Ez betxe tambe Kusia, ah, entien, kusia bat, jantina. Eta berribao zid, ozik handik edutida, txekon berri nahi? Ah, bat zuhen dutinak, eh. Ah. Gugur, de ahizpa, zeudik ez urte yusies ben akashik, eh, lutida. Eh? Urte yusies, adot bat. Ah, ah, huay, he, etta, ah, ah, ah, ah, Eri, Eriko bizia esan eginean, heriko Pestak eda ipatututzu hori urteko gertekari handia zen edo? Ah, Pestak, Eriko Pestak, Eriko Pestak, Eriko Pestak, eh? Pestak edo. Ah, Eriko Pestak edo egitzen bale, ah. eh, diondoni betri. Gaztendako eun handi bat, eazte lehen areo, no? Gaztek zituzten prestatzen hori? Hala, que... gaztendien oso izan. Partida, atzaldia izien eta hori dena joan. Dantza behu zen, nola Nolana ikar. Ba, nanezkan nako ez. Ba, wow, beti uidona, uldeataz ashteko, errinta eta errinta zi Dantza nai zinik. Ehinako, zomekatu da hii abe, ezpita kez. Bapushka, ba. Dizamen, go, rasenari. Baina, bo, librosun bheak ba, Dantza aminak zi aminyatku ke zhorene txene eta egonabihintiana. Eskolan eta se horak hamizitena beti erian, ebe danzanak zena halde mena gio atzak abeetxeat, eh? Angeluszeko heritenzak. Angeluszeko, braa, uste etzisena hasten joitia, eh? Joan uste. Eta Eta guek, ba, ez da gitea, angielusaz, tenor, tenoretan den ere. Ez, ez. Zena se txaldeko seiontan hori da uste du? Ba, seion zahagak, ba. Segur, holako zaitzen <totruz> tenorea. Ba. Eh. ba, bena, ha, ordean, ha, fini, eh? Apezgaiak eta neskagazteak angieluseko etxeatu hori zen, ah, eh? Ba, ba, ba. Uff, hortako, mutikoak libruzitien ebiti apestetan, bena neskatu egizien etxea joan tenorez, eh? Taino, no no hai tensione no, no Mut, mutico chi danzazzano alzano due artere la va ba, va ba, vena uh ba, sa es <laughs> Yo, yo fascinadamente Elisa ne ne escan de acordo. horiek eitzitzun el garanachtiana ekozitzun dan zan zanmena mutikuik iran usteute zitienari, eh? Biziki. Yo hotelote. O va beno Nah, jo, jo lieber da, man ja ke quiero visto de becatia de like. Irturtu. Eh, voilà. Jo jo ba satsuaie, mestegi zartita. A la tristesse, toute l'éducationnalique dans un dia que. Voilà, ah, eso, hori, hori, eta na mesara franceses, le sujet hori ezena, ipatzen, eh? Es Orotan, orotan Jo gata tu bisiki eta antik haldu beragure horbat beragure horbat sentze laike eskontatik aparte hori hori ba hori a horie si si anunciatsaio riattato so frangotana e chequa e chequertzutelaio hazten haukoa eta bisiki unza ideia aureko rokamia bezahik bezahik ba hor bat sun kamietzen Bai jo, hitzuna agitea ke, lastia go, bai da ritekoimenan ba. Ba, beste kisatian, beste kisatian da. animaleko. Cambiamen. Si Eta beste rikabe beausoeko itsuliaren hastapena hortan utziko dugu eskertu berdi tuko Jotz bihotzetik eh, Gabi, Jermen eta Petan eh, egindazkuten eh, sola sengatik. Eh. Eh, Okanen dugu oraino Jermen eta Petan ekin mintzatzeko parada onduko aldian Eta, eh, beste besti, besti, ozabatzu da. Herri batzen bizia ez baita hola labur biltzen ahal. Mirisker gare zuherin zuleak gurekin egonik, izanuntza eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Hizkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan naten bai naiz, Hizkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat